Förmiddagsnyheter från TT Prinsessan Sibylla har nedkommit med en son Prinsessans läkare utfärdade klockan 12 följande kommuniké Hennes kunglig höghet här av Västerbotten Nedkom tisdagen den 30 april Klockan tio och tjugo med en välskapad prins Såväl moder som barn befinner sig efter omständigheterna väl Kommuniken är undertecknad av professor Jon Olov och första livmedicus Jalmar Kasselmann. I konselj på slottet fick den nyfödda arvprinsen namnen Carl Gustav Folke Hubertus. Han ska kallas Carl Gustav och vara hertig av Jämtland. Den nyfödda prinsen som väger 3500 gram hälsas med salut. 84 skott i två omgångar, från salutbatterierna vid Stockholms, Kalskrona och Göteborgs örlogsstationer, från Stockholms och Blekinge kustartleriförsvar och från salutpliktiga örlogsfartyg. Och i juni döps prinsen i slottskapellet och får alltså namnet Karl Gustav Folke Hubertus. Lång direkt med hatt är föreskriven för de inbjudna damerna och sommaren har flyttat in i slottskapellet. I koret står ungbjörkar och på altaret blå delfinium och skära försommarblommor mellan silverkandelabrar och brinnande ljus. Prinsessan Sibylla är klädd i turkosblå, helplicerad klänning och hatt i samma färg. Och lilla prinsessan Kristina i blekrosa klänning och många egna lockar skäl nästan stunden från lillebror. Så oemotståndlig är hon där hon går vid pappa Gustav Adolfs hand. Bakom dem går stora systrarna Margareta och Birgitta i ljusblå klänningar med Desiree i rosa mellan sig.